a las 19 horas en directo desde WKM Radio repetición a las 9 y 18 horas en WKM y nuestras estaciones afiliadas en el interior del país y el exterior del país un abrazo será hasta la próxima semana les saluda un servidor Víctor Hugo Iraola Rodríguez y portanse bien no hagan cosa que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 There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza, there's a hole in the bucket, dear Liza, a hole. Well fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Oh we'll fix it, dear Henry, dear Henry, fix it. With what shall I fix it, dear Liza, dear Liza, with what shall I fix it, dear Liza, with what? With straw, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with a straw, dear Henry, dear Henry, with a straw. But the straw is too long, dear laser, dear laser. The straw is too long, dear laser, too long. Cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, oh, cut it, dear Henry, dear Henry. With what shall I cut it, dear Liza, dear Liza, with what shall I cut it, dear Liza with what? With an axe, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with an axe, dear Henry, dear Henry, with an axe. Dear Henry, dear Henry. With an axe. The axe is too dull, dear laser, dear laser. The axe is too dull, dear laser, too dull. Sharpen it, to dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, sharpen it, to dear Henry, dear Henry. hone it. <laughs> On what shall I sharpen it, dear lazer, dear lazer? On what shall I hone it, dear lazer, on what? On a stone, dear Henry, dear Henry, dear Henry. On a stone, dear Henry, dear Henry, on a stone. But the stone is too dry, dear lazer, dear lazer, the stone is too dry, dear lazer, too dry. Well, wet it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, wet it, dear Henry Dear Henry, wet it <laughs> <laughs> With what shall I wet it? Dear laser, dear laser With what shall I wet it? Dear laser, with what? Try water, dear Henry Dear Henry, dear Henry Try water, dear Henry Dear Henry, use water In what shall I fetch it, dear Liza? Dear Liza, in what shall I fetch it, dear Liza? In what? In a bucket, dear Henry. Dear Henry. Dear Henry. In a bucket, dear Henry. Dear Henry. In a bucket. There's a hole in the pocket, there lies it, there lies i There's a hole in the there's a, there's a, there's a. God afton mina damer och herrar lyssnar till kultivföreningen Jallarhornet den där låten var otroligt populär på slutet av 50-talet minns sedan det fanns ett program på radion som hette Sveriges Bidradio och jag tror han hette Gunnar Hammarlund som pratade på den tiden i radio och vi ska öppna telefonväxter i här i är alltså kulturföreningen i Allarhornet och vi är 23 grader varmt och ungefär högtryck det är väl 1000 hektopascal någonting vi ska titta Sen eh, barometern är lite svår att läsa av ibland men vi kan ju öppna ett, ett telefonvektor igen nu kan vi säga jag hade, har en timme idag att sända på så det blir väl eh, det är inte så mycket musik jag kan sända utan mitt material här Gunnar jag tycker inte om eh, men jag kan sätta alltså, två eller tre låtar och så utan mitt material och sen får vi sådant. något annat Nu ska vi se om vi kommer. Hallå? Ja, god med Georg. Ja, just det. Prata på. Jag ja, hej då Peter. Ja. Du låter ju väldigt äh, sommarutstråning glad och äh, fulltankad med glädje och energi. Ja då, det blir ju det när det är varmt så mm. man slipper det där <laughs> sjukhuset är med där insulinet var inte bra för mig Nej, de svingade i mig vi ska inte prata sjukdomar, nej, nej, det vill ju inte Gunnar. Nej, nej men det är fantastiskt att du tog, är det då utan, oh, Ja, ja. när de rekommenderar insulin. Så... Ja du kan eh, ringa efter programmet för någon svårdiabetes har jag inte, okay. princip, du vet ändå ska jag inte klara mig utan någonting sånt. Mm du, jag tänkte höra med dig angående ubåtar. Jag såg på tv här då de här ubåtskränkningarna i Sverige på 80-talet. Ja, jag vet det. Jag vet inte riktigt mm. varifrån det här kommer. Jag minns då mycket ballon där ja, det. man har hittat någon eh, ubåt i Sveriges skärgård här. Okay. Det är ju då så om de, de här specialisterna när de sökte och fick in signaler från troligtvis ubåtar att det var en signal som gick ut från ubåtarna på kilohertz. Ja, det är signal. blir väldigt låga frekvenser som ska kunna gå igenom vattnet. Mm. Eh, med, till och med ultraljud nästan. Jaha, kilohertz, är det något man kan. Ja, använda? Det, det, är, eh, det är riktigt låga frekvenser som är hörbara upp till 15 kilohertz. Eh, kan du höra om det är någon normal eh, i 20 eller någonting? Jag var riktigt så under hörde jag ju linjefrekvensen i tv-apparater och det eh, bara gick förbi utanför och folk hade upp så hörde jag om en tv som får en hög pitton. Ja, de här kyl- är det någonting du kan använda i din studio eller som radioamatör, gör. Ja, man kan ju inte modellera så långt. Eh, du vill, pilotton ligger vid 19,5 kHz och där det är ett lågpassfilter för att det inte är mycket över 14 eller 15 ska gå ut. Men eh, jag märkte att jag kunde, när radlänken var helt då, då kunde jag komma ut med väldigt höga frekvenser de fyra första åren, sen har någonting gått sönder. Ja, men eh, antennen är inte alls så bra som förr och ingen har eh, svårt att få tag någon som vågar gå upp och ta tag och titta på vad som har hänt. Ja, ja, du ska väl inte göra det själv som du gjorde för ett antal år sedan? Nej, det har jag gjort i åratal förut och 1977 jag mörjade ner och skadade med Beldilla. Och det då, då, då, då, då har du ju berättat ja. Nej, men jag tycker faktiskt att det var... <laughs> jag trodde inte det var du som sände det där programmet att det var kanske något bandat från Gunnar men det här var ju rolig låt ja då, jag har ju ja. ett jättematerial men han sa jag får ju inte hålla på och köra eh, sånt bara jag har ju eh, goda kontakter eh, jag kunde få mer och sånt men, mm. men tyvärr eh, så tog ju det slut det måste vara hans eh, de där de, de, med politik tydligen mm. du förra året och för, förra året bland annat, du Uh, hörare som ringde in på Telefonvektoriet och de frågade dig hur man skulle starta en förening och sända eventuellt. Jag måste. Ej. Har det blivit något skott till det? Ingenting alls. Ah, nej. Har de det, det, hört av sig det, det, då i perioder? Ja det bara, sorry, kan du repetera? Har de hört av sig då efter samtalen? Och haft nej tyvärr. det har varit mycket dåligt. Ja, Ingenting det. som har blivit no av. Ja vi hörde ju det när vi lyssnade då för några år sedan att det var sånt stort intresse då att starta upp föreningar och och sen ju din studio bland annat. Ja, men det, det är väl stimavgifter och att det ska vara en förening. Det är komplicerat. Jag kunde köra bara ensam då. Jag hade en mycket större möjlighet att anställa någon bra radioproducent här, gärna någon ung eh, kille du vet som är bra på att <håh> spela ja. eh, på sinto och sjunga och allting och, ja. och välja sig till vår politik. Ja, ja. det har jag. Men då ska ha engage, säger de. Är det, det Ja, det har väl mycket pengar. Ja just det. det. De ska det hjälpa med. De vill inte göra gratis. Och nu det, det är, det. är ju död numera. Jo ja, du, du, du, just det han hade så gott förhållande <går> jo, jo, jo, så det var ju närmast en, en, en, en, en överenskommelse. Ja, ja, ni var ju som nästan sånt bröder Naha, just. <går> <går> Ja, just det Ja, för fan, Lasse lär postanställda Han hade ju aldrig trott att att jag skulle överleva honom om För jag var ju i år äldre. Men han skulle inte druckit öl. Jag chatta ju på honom och inte rökt så mycket som jag gjorde först. Han gick över tressen Så det var ju inte roligt. Det där... Det, det, det, du vet det och så gick det som det gick. Ja, det var... och var ju väl att jag ju levde här medelslöshet reding här på golvet. Men, Roligt, ja. men, det där var ju... men vi ska inte prata om toma när du inte nej, tycker precis. om det. Det är ju bättre att prata på telefon. Mm. När, om du ringer någon gången mm. station. Ja. är du är du aktiv på 27 megahertz någonting nu för Ja fast den här antennen där också måste göras i ordning och det är ingen som vågar gå upp på taket för hade jag råsat av Eh, du vet då han blir så dålig eh, du vet antennen och det är så låga effekter som fyra watt det är väldigt väldig skillnad när jag körde på 28 megahertz eh, först hundra vatt, och hörde jag 20 decibel över s 9 och, och allting SSP och, och nu har jag möjlighet att köra 950 watt och nå jag till staterna med god styrka för 14 megahertz samverk de, eh, de konditioner är det något du är aktivt på nu för tiden? Ja, inte så ofta, men nej. det, det, det, det är väl någon gång ibland. Det är 80 meter snarast. Då. Och när antennerna ger sånt där skick så är det inte så lätt att få det att gå ordentligt. Nej, nej. Eh, den här, jag hade en wp det att trodde antennerna nu på väg och rasar ner en mer trätt. Så eh, den upp i lutar mer och mer på väg ner och så vidare. så. Ja, ja. Ja, det, det låter som att uh, allt det där, det är ju inte något beständigt och beståndligt, utan det, det är ju temporär att man måste serva det så där. Ja, och när, när jag var frisk för, då gick jag upp på taket, satte upp nya radialer och, ja. och uh, sände en bärbåg och mätte ett stånivå från att det matningspunktet tog upp Jag tror du kunde mäta redan? Ja, just det. På taket. Det kunde jag. Du vet, till det ramlar ner som vågade jag åren förr. Eh, så då kunde jag ju kolla på olika band genom den här världsvåg och gick upp på fina sommaren efter och mät och att de i högen ligger ute i min eh, Du vet och så vidare. Jag hade ju en, en anordning som kunde te telegrafera min signal ibland och sånt där som en radiofyr <går> ungefär. Man kunde bända fingrarna om man försökte använda kabel där, där <går> och mätka och bli stående. Det var jag märkte så kalibrerar du där uppe med då? Ja, jag ville ju se. Jag märkte att det var bara där som visar rätt. Annars stämmer <laughs> jag av koaxialkapen också här nere. också. Och det blir något helt annat där uppe. Okej, ge det var en uppriskande inledning. Och, och du låter ju fulltankad med livsenergi och glädje och sommaren rålar och så. Ja, då ser du bättre. Man ser helt bra ännu. Och sen kommer el ända till vintern kommer. Har du gått ner något i kroppsväx? Det vet jag inte. Jag har ingen båg i alla fall. Men eh, jag har inte de musklerna jag skulle behöva ha. Det var otroligt stark en gång i tiden. Ja, mm, du berättar det. Ja, det var som, det? Ja, en stark maskin. avslutningsvis då, är det direkträdningar? Eller är det, är det inspelade band nu från Sverigedemokraterna nu? När de spelar? Det? Ja, det är, det är inspelade band. passar. Ja. Förra veckan ja, det hände ju någonting, du vet folk får inte använda mobiltelefoner i studion, då kan bandspelaren lägga av, men jag hade ju ett reservband där så att ja, jag kunde ju hylla ihop det sen extra åt nu, men det upptäcktes först när jag skulle använda det på söndag morgon då. Okej, i tiden Går ju allt roligt från början och slut som du sa. Ja, då vi säger så så andra, andra kan ringa in på 83700 och så ring inte. Ja, ring bara station, på 83700 och ring inget ja. annat nummer. Hej då. Ja, hej. Ja, det var länge sedan Peter ringde förut. Så. Nu är det öppet igen på 83700 när jag ska radioen på. Hoppas det ingen lite folk när jag har en timme idag nu. Nu har vi ju lite tid för det enda målet också. Annars så måste jag spela musik och det är ju... Men det är i sin enda förening faktiskt som har det. Men jag vet egentligen, i alla fall här på 88, vad som finns på andra frekvenser vet jag inte riktigt och sånt men... Det är bara att det är, är antingen en natt så lätt. Det brukar ju ligga, jag tror det är någon kyrka sänder fram på morgonen här och så vidare. nu med. Det är väl 95,3 som blir aktuellt men nu är det svårt när det är inte är som kan sitta och kommentera någonting i studion heller utan bara sitta ensam här. Man kanske delvis kan spela in en del eh, också och, och sända sig för att eh, sex timmar vi vågar jag inte på att prata så länge. Då tar min röst slut. Ja jag får starta en musik det verkar väldigt tyst. Jag hoppas att någon ringer. Men passa på nu och ring när jag säger det. Det är ju inte under musiken för då måste ni vänta. Okej, okay, jag sätter musik. Kort paus. gammalt och nostalgiskt man hörde mycket förr i tiden på Radio Luxemburg och olika radiostationer. jag vet inte om Radio Nord hade den här, här kanske tidigare men med var efter det så att det kan tänkas jag väntar fortfarande på 821 att någon ringer och så, passa på nu menar jag är igång här för sen efter klockan sex så tror jag Gunnar kommer in en halvtimme då blir internet man skulle ha någon nu är det, det är kanske en samtal, det ska jag bara vänta sen till Hallå? Ja, hallå. Hör ni mig? Ja, då. hej. Jag jag hej, Georg. Hur är det? Ja. Jo då, det är som vanligt. Det är ja. varmt, tror jag. Ja, det är ju varmare det är ju bättre. Jag skulle vara ett tropiskt land. Jag, står... på jag, åkte, jag åkte fyran buss idag. Ja. Eh, vid, ja, var klockan var väl ungefär halv två. Och det var några gamla damer där som satt i bussen som började dona vet du. Ja, de såg väl inte det här, men Och, för mig blir det bättre. Det ju du vet, grejen mål den att i bussen när man sitter så finns det små fönster, då ska man trycka, alltså små eh, luckor trycker Jaha. man in en, en svart knapp där, då fälls det där ner, va? Så jag fällde ner där jag satt alltså det är så här gavelfönster, vet du, eller man kallas det för Ned, så man tar ner en bit av rutan och då säger jag till en person som sitter eh, vid sidan av, på andra sidan att eh, du kan fälla ner fönstret ja. men han liksom inte hörsamma det men jag tycker det var så korkat för att fast all, det var, alltså så här fönster som man kunde trycka in så att de fälldes ut eller in och vid varje säteprincip va? Ja, men ja. det blir rätt drag Men det märker jag att jag var den enda personen i bussen som uppfattade det där. Att man kunde öppna den där lilla fönstergluggen där. Och grejen var den med att det finns en sån här taklucka. Eh, ja, ja, men, men den, då, det är väl fjärrstyrd också från ja, förhand, Den kan man väl inte öppna själv? Oh, den kan man öppna själv. Alltså det står nödutgång där va? Det är en taklucka. Ja. Men då var det en, då sa han så här, jag kan slå upp den där luckan. Men då sa han en orolig man som satt bakom mig, nej, nej, gör inte det för att du kan åka fast för egenmäktigt förfarande, sa han. Ja, eller i väster, en gång skulle det gå sönder någonting där, nu vet man, det får för hårdhänt. Då blir man beansvarig. Ja för det är dyra arbetskostnader Det är ju det som kostar arbetskostnader Men den, den där luckan Kan man föra rakt upp va? Om man är försiktig Man behöver ju inte slå upp Nej men om man, när man har... sa slå upp Så det är det nog rätt eh, Man kan ju ta med handkraft lite lätt Och sen kan man trycka till va? Så den får upp en liten bit Och då kommer det in Då blir det en cirkulation i bösen Kontra de här små fönstren som är nerefällda, va? Ja. Men folk fattar inte det där lik förbannat att det var säkert tio sina möjligheter att öppna lite luft, cir cirkulationsglögg. Och sen att vi kunde ha fått in luft från takluckan, va? Ja, det hade... kunde finnas ett system. Då hade det ju blivit cirkulationer, bussen. För Från där damerna som satt att tanterna, de var ju... Säkert, jag skulle tro att de var nästan 80 plus va? Ja. Och då, den ena tanten hade en stor kappa på sig och hatt vet du va? Det, det är inte och så hade hon chalett eh, i runt halsen. Det är, ja. det är inte konstigt att hon blir, känner sig att hon håller på donar då va? Nej, om jag hade kommit på en där ön så hade jag bara haft en, en, en bastjord och penis på drar. Och förmodligen en flytväst här kunde ut i vattnet som jag bild och simpa. Ja, skönt. Men du kunde ha haft sån här, något som jag tycker var modernt i Sverige. Kommer du ihåg det på 50-talet? Då var det modernt med hawaii där. Ja, det kommer jag ihåg. Och de var snyggande Hawaii-skjortorna kortare, men det kunde man ha på sommaren, Ja, så det var mycket praktiskt, plagg det är en därför de var lite vidare de där skjortorna med. ja så att, Men hur du sitta på en buss med en kappa och, stå, och hatt och så en form av så här en, en sidhalst ja. det är konstigt att personer i fråga börjar känna sig svenska. Mängden tante eller äldre brukar jag ofta ha. Du vet, kappor och sånt. alltid De tycker de, tycker de fryser annars. Ja visst, sen är det de som är nervösa om, om, jag tror det skulle vara en som Ja, förr det, det var en, vänta, ska jag höra. det var en person som menade på att om man skulle fälla ner den där små fönstren tror så det... drar du då, eller? Ja, hon sa det, det kommer bli dragare då blir vi alla förkylda, va? Men jag sa så här det, det är rent någonsin, för får ge, vi får igång en luftcirkulation här om vi dessutom kan öppna takluckan på bussen, ja. så, för då behöver inte de här damerna bara skämfärdiga som sitter här. Nej. För ett som det var så såg det ut som den ena skulle dåna, vet du va? Hon var alldeles likbleka, ansiktet verkar som om det dåligt. Ja. Så jag tycker det är lite tråkigt att inte folk är lite mer eh, Alltså företagsamma, va? Nej, men det, de är väl rädda det är Chauffören nej, kan vara sträng. Där chaufför, chauffören där framme. Han bor ju då vid i högtalare och allt möjligt han borde kunna vid turen start alltså se till att några små gluggare är öppna va och de, många förare har jag sett de öppnar ju den där lilla takluckan på glänt va det är för att det ska komma in lite luft ja, ja det skulle finnas en luftkonditioneringsanläggning i bussen helst men den där killen som körde bussen jag tror han, han kunde vara väldigt dålig svenska va ja det gör de ju ofta men vi ska inte ta och prata om invandare nej jag, jag bara sa det som ett apropå sen för övrigt så tycker jag som jag vill påtala för politiker och myndigheter jag anser att Georg Andersson borde jag heter få, inte Andersson nej förlåt I, I, Lindberg menar, att i Georg Lindberg borde få Sankt Eriksmedaljen ja för jag du... döttes en gång till Filostrat Wild All, all, all mm, du, vet, det är en, en filosof, du vet, Oscar Weil. Ja, just nu. E och filosof, du var någon känner. Ja, vad roligt. Det är som man har Oscar Weil, han var ju väldigt eh, slagfärdig humorist alltså. Ja. Ir Irländare. Han blev mm. ju anklagad för att ha var sodonit, nit, vet du sådant mittvetet så Han blev kast i fängelse. Ja. På, den, på den tiden var det den viktorianska moralen som styrde hårt i England ja. jo då men som sagt jag tycker du borde fan, du som har kämpat för fri radio i årtionden du borde upp, nu har man ju accepterat fri radio idag ja kunde jag få ett tillstånd så att slippa ha beroende av det här föreningar som gör att det, så länge jag inte får nya föreningar så är det en stopp nej men allvarligt talat va idag har ju politikerna och myndigheterna accepterat fri radio och de har ju, de stängde ju du vet väl hur de var så åt något Radio Nord va? Var ja jag en... vet ju, nu fungerar det ju i Holland och Nederländerna här ja, Det var ju ren förföljelse och de satt ju in mer eller mindre terroriserade alltså Ja det var ju miliserna låg i beredskap allting. Ja visst, det är fruktansvärt man, när man eh, får vetskap om egentligen hur klimatet var på den tiden. Därför menar jag, du som har kämpat för fri radio i alla år, ja. du, borde, du borde få Sankt Erics Ja, men jag börjar koppla till att komma till USA när jag var tio år som pappa. Hade, eh, du vet, men, men min mor sa ju då, ska jag vara tvungen att åka till Amerika och ta ut tillsmässan? Jag vill det var, vara, och ge och ska vara kvar i Sverige ska, det, var rena, ska, det var hårda bud också. ja det var det för pappa kunde få jobb i USA vad synd Men det berodde ju på att de, de, de, de flera Lindberg där, som hörde till hade ju börjat jobba på alldeles i USA och han kunde ordna ett fint jobb du vet Lindberg Lindberg namnet har varit väldigt gott genom i USA tack vare ja, flygaren Tack vare senatorssonen Charles Lindberg, en amerikansk hjälte, första atlantflygaren i mänsklighetens historia. Ja, pappa sa ju jag ska inte ändra på det namnet. Men, eftersom men det var Charles Lindberg som fanns... Det. Vet du det, år, att det finns till och med i Mellanvästern, jag tror det är Minnesota någonstans. Det finns en stad som heter Lindberg. Jaha. Lindberg. Ja. Ja det kan ju tänkas Det är fantastiskt alltså för Det är mest allra textlats och sånt där är Att kontakta en hel del med ja. är Det är mycket radioutveckling. Ja sen för övrigt anser jag också att Du som driver företaget Du har gjort det med väl för sent under åren här nu radiofrekventa Att jag, vet, jag säger till Sverigedemokraterna Ge Georg Andersson ett bättre arvode Det är skamligt Utav er ja, jag heter inte Andersson Nej, för Lindberg menar förlåt. Ja, för jag, förlåt Nu har jag talat med en Andersson idag Det är därför det blir lite förveckling. Ja, hur att... tänker vi att Han heter, nej jag precis va Och sen talar jag med en annan kille som heter B. Andersson idag Alltså, han ringde mig Men jag menar, ge gärna er, er, er Lindberg Ett lite bättre arvode nu När ni har fått så mycket organisationsstöd Så att ni drunknar i pengar Ja, men det, det, det ska nu, väl nu, gå till, till valpropaganda jag. Vi har hundratusentals kronor. Hör ni det, det är nu, Sverigedemokraterna? Och sen i, i stadshuset där, Nordin och allt Norrlin och allt vad fan det heter. Ge Georg Lindberg Sankt Eriksmedaljen Då får jag tacka för idag, hörrö. Hallå? Ja, då, det ska mycket tack för att du ringer. Ja. Hoppas att han mer ringer Ja, vi får hoppas det. det är en ringer eller en åker och sådär. Hej, då. Ja, hej. Ja, nu väntar jag. Nu ska jag vara ledigt på 81 Det ska ha radion på och inget annat telefonnummer. Men det kan jag inte koppla in i sändning. Jag väntar så får vi spela en sista låt till det material. Som jag har sen så får jag ta sånt där som Gunnar har skickats i tidigare. Och det blir det vanliga. Jag verkar tyst. Jag hoppas någon lyssnar på radion nu och inte bara åker ute på landet och sånt. Och att ni är försiktiga om ni kör bil och framför allt tar det försiktigt och inte använder några som helst alkoholhaltiga drycker om ni ska köra bil och så vidare. Och rök inte för mycket, det är just för där ofta. Ja, man skulle ha kunna en ta hit som man gjorde ibland på skoj någon så där rock poppade ute till sig går där och spelar, och så skulle man lägga det direkt sändning här för på den tiden kunde jag ju inte, fick man ju inte sända radio. ordade i twist en gång i, i Ekstalshallen och då, det var folk därifrån bland annat hos och spelade med förskräckelse för vissa grannar och visade sig att det var roligt och ungar kom och lyssnade handläggligt och och sånt var, gjorde jag ett par år också i stöten. då kostade det inte mig massa pengar. Och det hade ju en massa utrustning med sig och allting. Så det gick ju bra. Det var en, hel, en sån där buss med utrustning. Och mycket elsladdar och grejer och allting. Men det fungerade. Strålkastade på kvällen när det börjar bli mörkt och allting. Satt vi upp här och allting. Och det var en eh, portabel scen som de stod, sjunga i mikrofoner. Och ja, det hörde sig högtalare och allting på den tiden. Det var synd att man inte kunde sända radio på den tiden. och man hade någon bandspelning kvar. Man hade ju inte råd med sådana här bandspelare på den tiden som man har möjligheter till nu. Ja, jag får spela en låt till och, och, och så passar på i i nu den nu när jag startade låten. Ja, jag startar musik. Where everyone's his boy And he's lost In an angry land He's alive Den låten var mycket populär på Radio Nord-sändningar eh, på den tiden. Nu no Vi skulle ha eh, någonting med Radio Nord också någon dag här. Det verkar inte bli någon ny eller eh, i år eh, för, för Radio Nord eh, på någon... Eh, eh, MS Sankt Erik eller någonting, vad jag vet i alla fall. Är det någon som vet någonting så hör av er. Passa på, ring nu för klockan sex måste jag koppla ifrån här. Då, då kommer Gunnar antagligen med sin sändning. Jag väntar här om det kommer någonting, annars får vi fortsätta med lite musik och det så alldeles strax. Det är bara lite svårt att veta vad man ska ta av det här materialet här. Men det här är ju sådana där saker som jag själv blir nya som är alldeles sen i den här radion förut. Men det Radio har, har gått förut och det är roligt när det, det påminner om radionord och ord Och det får inte glömmas bort. Så säger jag kott, käka en gång när jag pratar med honom det så sista gångerna. Innan han gick bort så när ringde, <går> vi fick ta på honom på telefon. För det brukar ju vara svårt att få tag på folk på telefon nu för tiden. Det har ju gått inflation, det är hemliga telefonnummer och mobiltelefoner och, eh, som byts ofta med, med nya nummer och allt möjligt sånt där. Det är så bra på att på ringa på mobiltelefon allting. Det enda unga håller ju på med det här sättet och så vidare eh, ofta. Och vi till och med kan skicka bilder med mobiltelefoner och fotograferas med dem. Det är en fantastisk utveckling i alla fall. Och här i grannarna har skaffat sig glasfiberkablar. Det är väl för att internet snabbare och så vidare. Och kanske kabel-TV och sånt. För mig var det så dyrt så jag ska vänta och avvakta. Det är väl bättre att det går, kommer det på radiolänk eller någonting annat en sådana här ledningar tycker jag ändå. Det är trådlöst. Och utvecklingen kommer att gå vidare så det är det som kommer att bli allra vanligaste det är trådlösa enheter. Och nu kanske det kommer ett. Hallå? Ja, Jag tänkte säga till dig i år, Lenberg, att det är nog väldigt tönsåt mig lyssnar idag för att nu har ju semestrarna kommit igång. Ja, just jag tänkte ju på det. I stan här är det mycket lite biltrafik. Man ser inte mycket folk överhuvudtaget. Så jag tror att det, det beror på det. Och, och sen bilarna blir koketade, de står ute parkerade och sätter sig i ja. varma bilar. Urs. Det varma vädret, jag vill också det att folk sitter, ligger nog och. Vilar i parker och sådär. Eller sitter i solen någonstans. Och de kanske är på sina sommarnöjen. Och, eller de kanske är ute och promenerar nu. Innan middagen vet du. Ja vet efter du middagen. någonting om Radio Norden och Revalben? Jag tänkte, ett förslag du du Georg? Du vet ABBA. De har ju ja. fått ett museum nu på... Djurgården, ja. där eh, gamla ja, jag hade restaurangen där. ju men någon har den för mig. Vad hette, det var inte Lingården, vad hette restaurangen där, Blåporten? Ja. Där har man gjort en nybygg, där man byggt upp en, ett, ett, ett, en nybyggnation där, och jag skulle vilja föreslå dig du, att man skulle kunna kämpa för att man kunde få ett Radio Nord museum Ja, jag ville ju ha ett Radio museum det... här i villan, fast den, det, det skulle vara väldigt roligt om man kunde ha ett litet Radio Nordmuseum någonstans. Där man kunde ha, du vet, en bildexposé. Man kunde ha lite filmförvisning om ja. hur det såg ut på den tiden. Och sen ja, jag, jag ha, är en halvfärdig Radio nord Men längre kommer ja. jag ju inte. Det är ju försvårat nu att läsa Lassar, han skulle ha tagit upp en massa håll i plåt och hjälpa med, med mekaniska ja. arbeten. Där skulle man kunna ha en liten hörsal- där folk kunde gå in och lyssna på Radionordprogram Som det lät på den tiden. Jaha. Med Lars Söderberg. och Vad hette han? Järklandin var en kille. Ja, just det. Han var väldigt bra. Lars Hans Sörensson hette han. Ja, Lars Hans Men de kallar Jaha. han för La Larsan bara. Men sen hade du Gert vet du. Han jobbade ju sen på Radio Tjänstens Sveriges Radio. Ja. Där skulle man kunna ha ett litet radiomuseum. Och kallade det för Radio Nordmuseet. Ja. Jag hade, jag hade ju velat... Och då får jag en radiokändare, men det verkar eh, eh, nu ha blivit Ja, ju. och där skulle jag vilja göra dig till intendent för med, när, när det gäller radioteknik. Förstår du vad jag menar? Ja. Då skulle du kunna ha en intendent tjänst där och vara ansvarig och berätta hur radioteknik fungerar och så vidare och guida folk lite runt när det gäller radioteknik där. Ja. Och så skulle man ha, kunna ha en bildexposé över Radio nord. Sen skulle man kunna ha lite radiomaterial som man kunde få gå in och lyssna på, eventuellt en liten hörsal. Och sen skulle man kunna spela Radio Nords topplåtar från den tiden. Ja, jag skulle vilja ha att någon sändare ja. kommer igång på mellanvågen. Därför vill jag bygga Radio Nordsändaren eh, färdig för den kommer att få samma kar karaktäristik ja. på ljudet. Då skulle du kunna leda... Då skulle du kunna leda små grupper runt, det och snacka lite Aha. om Radio Nord och så. För att många yngre människor idag, de har ju bara hört väldigt vagt om Radio Nord, du? Ja, de levde ju inte då, sedan, när folk, som jag talat Men med. Men är det några lyssnare som tycker det är intressant, det skulle vara kul om de kunde komma igång med sådana grejer och du. Du vet, det behöver inte vara någon näör kvärde lokala så alltså, kanske på 100 kvadratmeter eller Ja och många råd amatörer har sagt att du måste bara göra raden sorten klar när du har fått sett Ja och det ska det man inte vara något för den skulle ju kunna köra om vi börja på något ja. vis skulle få köra igång lite grann också de, de inte stoppar med myndigheterna, det är ju dessa omöjliga grejer. Du är inte så tokig det för att du vet i Göteborg så finns det ett väldigt fint radiomuseum känner du till det? Ja då, det har jag hört också det, ja. och, och det, det kan man visst köpa en del radioapparater också ja. De har hundratals radioapparater från olika tidsepoker, vet du, från begynnelsen då, ja. när det kom igång radion som överhuvudtaget fram till nutid, va? Ja. Och jag vet många som har varit och besökt det där museet och det är jättefint. Men min idé i Stockholm här att vi skulle kunna, om man kunde komma igång med ett Radio Nordmuseum, det skulle vara fantastiskt. Ja just, och det är synd att inte köra på mellanbåg det får inte ja. glömmas bort hur bra det kan gå jag hörde ju du vet när goda konditioner på nätterna stationerna i Hålland och Nederländerna, och i Tyskland och allt det, det, där har de sett så pass mycket man kan tydligen skaffa sig egna men ska det bli en kultgrej men, men, men ja de klagar ju på att det, men däremot ingenting i Sverige för det är en annan lagbok här, en bara det. EU-lagar och så vidare ja Jag bara kom att tänka på det där och sen tänkte jag också på att det, du nämnde tidigare här i, i sändningen att det inte är många som ringer men jag tror att folk är ute nu vet du, många har ju semester och, och en del har väl kanske ute på sina sommarnöjen och en del är väl ute och rör på sig lite så det är inte så många som sitter vid radion just idag men Nej, det blir bättre framöver. Så att det är fortfarande är rätt strängt. Man kan ja. inte bara trycka in en knapp och börja köra nattändning som, som jag skulle önska. Eller, eller dra igång någonting. Man skulle ha det så också att jag kan stå igång en mellanvågssändare mitt i natt när konditionerna i goda och höra ut i Europa till Holland. De har ju efterlyst att höra någonting från Sverige. Men, och och det, det var till och med en svensk talande som... Eh, sa på en håll en sändare att du kan väl komma igång när man hade hört jag hade Radio och sändare om mm, du vet på internet hade de tydligen hört mig när jag satt och gjorde den här eh, sändningen och, och lyssnat och fått veta det, ja, det men vet eh, det. tyvärr de här bestämmelserna stångar man ju säger, det eh, som att mot det. bäggen att ja, det verkar som att det är mycket mer fart nere där på kontinenten. Eller? Ja, just och det. är mest snällare. Det går att diskutera på ett annat sätt. Jo, det. jo jag, vi hörs då. Det, kan vi, det kanske finns något mer som vi ringa in. Hej, hej, hej. Ja, för snart är tiden slut också. Och det var det samtalet. Och jag väntar också på pindningar. Klockan sex måste jag gå i Och det är ett tågsyss efter timer så man kan ju inte ligga kvar som man vill eller sätta igång senare eller ledigt eller någonting utan det är en förutbestämd tidsschema. Jag väntar fortfarande någon länge annars för att starta en sån där. Musik igen. Men då blir det inte någonting som jag gjort själv. Och vi tar den där skivan som går har sändt. En kort paus för får jag göra det. så lite tid kvar så vi får nog eh, den sista chansen att ringa ett kort samtal nu för klockan sex stanna kvar och lyssna för då kommer Gunnar igång klockan 18 nu eh, och så med sitt program eh, så fint väder är verkligen jag förstår alla ute på landet och sina sommarställen och allting men som sagt, var försiktig bara. Och solen är försiktigt också för att solen är väldigt stark nu och använder gärna solgasögon och så vidare. För att osonen, skiktet uppe i atmosfären, är för tunnast många gånger. Och det gör att mer ultraviolett strålning kommer ner och så vidare. Har ja, nu bara fem minuter kvar. Då måste ni ringa med samma mycket kort samtal. På 81-3100 här. Det går att tala med mig privat, men då får ni ringa eh, fem minuter efter sändningen ungefär. Eh, eh, och så en timme framåt. att svara i telefon även på 81-3100. Och inget annat nummer. Eh, och... Eh, det är inga några signaler. Jag tycker det är irriterande visar bara inget tre eller fyra signaler lägger på. Skulle jag sitta på muggen eller på var eh, ett annat rum så hinner jag inte svara för att luren har lagts på. Det är väldigt irriterande. Det där. Eller också med telefonsvaren på hur man är lur på läggning. Eh, och det är inte så roligt. Och det var alltså kulturföreningen Gällarorn i Sverige sänt Och efter mig nu klockan sex så, så kommer Gunnar Andersson. Ja vi kan väl spela en låt till innan men fram till klockan blir det sex. Så vad damen går ut i, man får glans i blicken och stiga nanomater, där stiga nanomater, där stiga i stiga i sin när. Detta bottet springer, det sedan vi har kvinnor, bar. Vi har alltså lyssnat på har kommer andra antal igång. Hej så länge. Vi återkommer nästa röda. Hej hej. Mm. Och skriva till oss då på adressen Jallerhornet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Jallerhornet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Ni kan besöka oss på Gunnar1.tk Våran webbradio dygnet runt är nedradion.tk. Vi kan stödja oss ekonomiskt också på plus i det nummer 634252-1. Och vår försäljningsverksamhet, alltså vår försäljningsverksamhet finns då på annons1.tk.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 022560 143 022560 143 Och eh, Vi har så Gunnar 1.tk Netradion.tk Det går bra att lyssna på Netradion också via Gunnar 1.tk Sen har vi 0sol.se soltk En spegel med massa länkar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 själv har vi statsminister Ola Ulsten här som telefonväktare. Och han ska svara på frågor från lyssnarna. Och för att undvika totalt kaos i vår växel har vi lottat så att alla i Uppland med slutsiffra 7 i telefonnumret får börja ringa 08 22 25 80 nu. Varsågod och ring. Nummer 10 08 22 25 80. Alla i Sverige med slutsiffra 5, 6, 7, 8 får ringa och ställa frågor till staten. Vi har fyra flickor i växeln så ge inte upp. Vem som helst i hela Sverige får ringa. Ola, vi får ringa upp dem själva istället. Jag har slagit ett nummer i högen här. Det är till fabrikör Herbert Larsson i Sjöbo. 33 14 11 Larson. Ja, det här är från eh, Telefonväxterna på Sveriges Radio. Åh, oh, vad spännande. Här var? Sätt på radion, det är från Sveriges Radio. Och vad kul att få vara med i radio. Eh, ni kanske vet veta vem ni eh, talar med just nu. Åh, oh, jag är så nyfiken så jag tror jag dör. Ja, det här är eh, statsminister eh, Ola Ulstedt. <skratt> in Belgrade.